מסגיא לגויים ויעבדם, שוטח לגויים וינחם. משיר לב ראשי עם הארץ, ויתאם בתוהו לו לא דרך. ימששו חושך ולא אור, ויתאם כשיכור.